Al treilea ochi. Trapa. Toată energia mea juvenilă era îndreptată într-un singur scop, să reușesc din prima încercare la examen. Se apropia data aniversării mele, împlineam 12 ani, trecusem de ani grei ai studiului consacrat astrologiei, medicinei prin plante, anatomiei, eticii religioase, fără a uita prepararea ortodoxată a mâiei, studiul limbii tibetane și chineze și în mod special al ortografiei și matematica. Nu aveam timp de joacă, singurul joc autorizat fiind judo, care presupunea o probă severă. Trei luni înainte de examen, Lama Mingi Ardon Dup îmi spuse Nu abuza de recapitulări, lom sang, ele nu fac decât să închisteze memoria. Rămâi calm, ca acum și cunoștințele tale nu te vor face de rușine. Sosi și ziua cea mare, la ora șase dimineața mă aflam în holul sălii de examen, în compania altor candidați, 15 la număr. După un scurt serviciu religios menit să ne pună în dispoziție cea mai bună, spirituală, am fost obligați să ne dezbrăcăm și să ne plimbăm în faza comisiei care trebuia să se asigure că nu cedase niciunei tentații nedemne a vreunui preot. După ce ne-am îmbrăcat, robele curate, am părăsit templul mic din hol și ne-am prezentat la lojele unde se afla părintele juriului, care ne conduse spre loje, un fel de cutii de 2 pe 3 metri, și în alte de 2,60 m și păzite de călugări polițai, care patrulau un hol. Fiecărui candidat i-a fost desemnat o lojă în care, după ce am intrat, am fost încuiați și ferecați. Apoi, printr-o mică trapă amenajată în peretele pe care era scrisă și o primă listă de întrebări, am primit ceai și țampa. Călugărul care ne-a adus ne-a spus că putem primi țampa de trei ori pe zi și ceai la discreție. După care am fost lăsat să ne preparăm examenul. Un subiect pe zi, timp de șase zile de la ivirea zorilor până la lăsarea întunericului. Lojele noastre nu aveau acoperiș și lumina ne venea pe deasupra în holul de examene. În timpul examenului am stat fiecare în cutia loja, no loja noastră fiindu-ne interzisă ieșirea. Când lumina scădea, un călugăr apărea la trapa și ne cerea temele. Era momentul să dormim până dimineața. Pot spune eu că o compoziție de examen care cere 14 ore de muncă pe zi pune la o serioasă încercare nervii și cunoștințele unui candidat. A zis zi seara am terminat examenele, dar nu am părăsit loja decât a doua zi după ce am făcut curat, lăsându-l ca la venire. Restul zilei am fost liberi. După trei zile, lucrările scrise au fost corectate și ne-am prezentat din nou în fața jurului lui pentru a răspunde la întrebări asupra punctelor mai slabe din lucrare. Aceasta a mai durat o zi. A doua zi, toți candidații s-au prezentat în sala de judo arătând fiecare ce știe să facă, în confruntările cu colegii. Fiecare trebuia să se măsoare cu alți trei băieți, cei slabi fiind repede eliminați. Datorită antrenamentului meu precoce cu tzu, am reușit să mă clasez primul la judo. Ni s-a acordat ziua următoare pentru refacerea forțelor, apoi ni s-au dat rezultatele. Am trecut examenul numai patru candidați și am devenit trapas, călugări medici. Lama du pe care nu-l văzusem în toată această perioadă, m-a chemat la el. Fața sa strălucea de bucurie. Bravo, om sang, îmi spuse, când m-am prezentat în fața lui. Te-ai clasat primul, părintele abate a transmis un raport special celui foarte profund. Ar dori să-i sugereze să te numească lama imediat, dar eu m-am opus. L-am privit mirat și el a adăugat: Trebuie să studiez mai bine. Dacă vei fi numit lama, te vei ocupa de altele și mai târziu vei vedea că studiul are o importanță vitală. Acum te vei instala în încăperea de alături. Decizia sa mi s-a părut rezonabilă, oricum mă supuneam orbește la tot ce mi cerea, și am realizat că succesul meu era al lui și că era o mare onoare pentru maestru atunci când discipolul său ieșea primul la toate materiile de examen. Câteva zile mai târziu un mesager veni găfăind cu limba scoasă cel puțin în aparență, să-mi aducă un mesaj de la cel foarte profund. Acest mesager recurgea întotdeauna la talentele lor de comedianți pentru a impresiona lumea. Trebuia să se știe că veniră în mare grabă și suferiseră mii de neplăceri pentru a se achita de misiunea lor. Cum potala nu era decât la un kilometru și jumătate, jocul său mi se părut cel puțin exagerat. Cel foarte profund mi-a felicitările sale pentru succesul meu, și ordonă că de acum înainte să fiu tratat ca un lama. Trebuia să porteci roba de lama și să beneficiezi de toate drepturile și privilegiile prevăzute de statut. Era de acord cu ghidul meu să mă prezinte la examen la 16 ani, căci astfel, scria el, vei putea să studiezi subiectele neglijate și să te aprofundezi cunoștințele. În noul meu statut trebuia să mă bucur de o mare libertate a studiilor, căci, am, căci nu frecventam cursurile din clasă. Oricine avea o specialitate putea să mă informeze cum să mă pot instrui mai repede în ceea ce doream. Una din materiile înscrise în primul rând în programul meu a fost arta de a te relaxa, fără de care este imposibil să studiez cu serio seriozitate metafizica. Într-o zi, la mă Ardondu veni să mă vadă în camera în care eram la studiu și mă examină cu atenție. Lobsang spuse... Nervii tăi îmi prea tensionați. Nu vei face progrese în contemplație dacă nu vei învăța să te destinzi. Îți voi arăta cum poți face acest lucru. Trebuia mai întâi să exersezi culcat ca să te poți relaxa ulterior, așezat sau chiar în picioare. Imaginează-ți că ai căzut de la înălțime, îmi zise. Ești pe pământ epuizat, mușchii tăi sunt fără resort, membrele au fost dezarticulate de șoc... Gura este între deschisă. Iată, acum mușchii obrajilor tăi pot să se odignească. După ce am fost întors pe toate părțile, am sfârșit prin a găsi poziția indicată. Imaginează-ți acum că brațele și picioarele sunt populate de spiriduși care le fac să muncească acționând asupra mușchilor. Spunele să spărăsească picioarele, această parte a corpului troi trebuie să devină insensibilă, imobilă, destinsă. Spiritul tău, explorând picioarele, să se asigure că toți mușchii sunt în repaos. Lungit, încercam să-mi reprezint acești spirituși. Deodată l-am văzut pe bătrânul Tu, instalat în picioarele mele vrând să mă tragă de urechi. M-am debarasat cu mare plăcere de el. Să depășim picioarele, lovsang. Mai întâi pulpele, ele sunt pline de spirituși care au muncit din greu azi, dimineață, când ai făcut saltul de la înălțime. Pune-le în repaus. conduc către cap spirituși. Au ieșit? Ești sigur? obligă să abandoneze mușchii care trebuie să fie destinși și fla flascii." El se opri brusc și întins, întinse degetul spre coapsa mea. Ai uitat unul aici," spuse. Privește, acest mic spiriduș care trage în sus mușchiul piciorului. Debarasează-te de el." În fine, picioarele mele fură suficient de destinse și se declară mulțumit." Este rândul brațelor acum, spuse. Începe cu degetele. Fac parte din ele, mergi către închietură, spre cod, până la umeri. Imaginează-ți că îi faci să iasă până când nu mai ai nici oboseală, nici tensiune, nici, tensiune, nici o senzație. Odată atins acest stadiu relo, să trecem un corp. Imaginează-ți corpul ca fiind o lama serie. Gândește-te la toți scălugării din interior care trag de ei pentru a-i face să funcționeze. Spune-le să plece. Alungă-i întâi din partea de jos a corpului, apoi relaxează toți mușchii. Obligă-i să părăsească ocupația lor și să plece. Corpul tău este menținut numai de înverișul exterior în interior. Totul și-a căvătat poziția naturală. Iată, corpul tău este destins. Probabil s-a de progresele mele, continuă. Fără îndoială, capul este cel mai important. Să ne ocupăm de el. Gura și comisurile buzelor sunt crispate. Destinde-te, om sang, nu va trebui să mănânci. Deci, fără tensiune, te rog, ochii tăi sunt vii în cap. Nu-i lumină ca să te deranjeze, deci închide încet ploapele, încet, fără nicio contracție. Aruncă un ochi prin fereastra deschisă. Iată, cel mai bun specialist în relaxare este afară la soare. Această pisică, specialistul, ar putea să-ți dea o lecție, sang, căci nimeni nu se destinde ca ea. Toate acestea iau mult timp descris și de citit și par complicate, dar cu un minimum de antrenament este foarte simplu să te destini dintr-o secundă. Este un sistem infailibil. Cei pe care grijile vieții civilizate îi pun într-o stare de hipertensiune ar face bine să practice această metodă de relaxare mentală. Nu-i mare lucru să scriezi o stare fizică relaxantă dacă restul rămâne contractat. Rămânând lungit, corpul în repaus obligă spiritul să se fixeze un moment asupra gândurilor sale. Lasă-le să ne înnăvălească oricare ar fi, chiar trivale, apoi oprește-te și nu mai lăsa altele să-ți spiritul. Imaginează-ți un pătrat negru, neantul și gândurile care încearcă să sară în exterior. La început vor putea, apoi încearcă mișcarea inversă din exterior în interiorul careului. Imaginează-ți în realitate, vizualizează-le puternic și foarte repede. Vei vedea această obscuritate fără efort. Astfel, relaxarea ta fizică și mentală va fi perfectă. Încă o dată, toate acestea sunt dificil de explicat cum se fac. În realitate, această relaxare este absolut necesară și foarte ușoară. După un antrenament, mulți nu-și închid niciodată spiritul. Ei sunt ca cei care nu pot dormi niciodată, nici noaptea. Unii încearcă să lucreze ziua și noaptea fără să-și ascorde nici o clipă de repaus. Formarea noastră avea ca scop antrenarea spiritului. Instruirea pentru judo era foarte înaltă, căci era cel mai bun exercițiu pentru autocontrol. Profesorul nostru era în stare să întrețină 10 atacuri simulate, adora judo și făcea orice ca să ne trezească și nouă interesul. Occidentalii care consideră sărbatici și cruzime strigătele noastre ștrangulate au dreptate. Cum spuneam, o mică apăsare pe gât permite unei persoane într-o fracțiune de secundă să nu mai știe ce se întâmplă cu ea. În acest caz, creierul este paralizat, dar fără pericol. Aceste le folosim ca anestezice în Tibet atunci când scoatem un dinte sau așezăm oasele fracturate. Pacientul nu suportă nicio suferință, sunt de asemenea folosite de inițiați, de exemplu eu, ca să pot voiaja astral. Astfel, antrenați, nu avem nicio teamă de căderi. O parte a judului constă în a te învăța să cazi, să sar de la înălțimea unui perete de 3 sau 5 metri, exercițiu pe care orice copil îl poate face. La două zile, înainte de a ne începe exercițiile de judo, Trebuia să recităm și mersul căi de mijloc, fundamentul lui Buddha. Iată-le! Gândul convenabil, acestea sunt gândurile libere de toate iluziile și de tot egoismul. Aspirația convenabilă este cea care ne permite să avem intenții și gânduri elevate și onorabile. Cuvântul convenabil este cel care exprimă bunătate, respect și adevăr. Conduita convenabilă este cea a omului onest, liniștit, dezinteresat. Viața convenabilă această regulă recomandă să te păzești, să faci rău oamenilor și animalilor și să recunoști acestora dreptul de a fi tratați ca ființele umane. Efortul convenabil să te controlezi pe tine însuși și să exersezi fără încetare. Intenția convenabilă să ai gânduri bune și să te forțezi să faci ceea ce știi că, ești ju că este just. Fericirea convenabilă este a celui care meditează asupra realităților vieții și asupra lui însuși. Cine nu respectă aceste reguli trebuie să se lungească cu fața în sus la pământ, la intrarea principală a templului, în așa fel încât toți cei care intră să fie obligați să-i dea cu piciorul. Trebuie de dimineață până seara să rămână nemișcați, fără să mănânce și să bea. O asemenea judecată este considerată cumplită. Eram deci lama, făceam parte din elită, din ființele superioare. Aceasta sună bine, dar erau și dezavantaje. Înainte trebuia să urmez cele 32 de reguli ale conduitei sacerdotale, ceea ce era deja un total înspăimântător. Odată ajuns la ma, am descoperit cu spaimă și consternare că aveam 253 de reguli și la cea pori, un bun lama le respectă pe toate fără excepție. Lumea îmi părea plină de locuri pe care trebuia să le lucruri pe care trebuia să le învăț, dar era plăcut să stai instalat pe acoperiș, ca să observ sosirea lui Dalai Lama la Norbu Linga. Trebuia să mă ascund că și nimeni nu trebuia să-l privească de sus. Chiar sub ochii mei se aflau două parcuri de o mare frumusețe, Linga și pe malul opus râul Kalingchu. Cimitirul tibetan Linga pe care îl transcriu cel mai fidel posibil în Grafia occidentală înseamnă parc. Apoi, mai departe, spre nord, se putea vedea poarta occidentului, Pargo Calin. Acea mare ciorten este pe drumul care merge la trepung în inima orașului, trecând prin satul Șo. Mai aproape, la picioarele ceacporii, un ciorten comemora memoria unui erou al istoriei noastre. Regele Chezar, care trăia în epoca războaielor, înainte ca budismul și pacea să se instaleze în Tibet. Avem mult de muncit, dar nu lipseau petrecerile și contemplația. Pentru noi, cea mai generoasă compensație era lui Lama Mingiar Donduk, care se gândea numai la a servi păcii și la a-și ajuta aproapele. Era o recompensă să ai sub ochi minunată a noastră vale atât de verde, populată de copaci mulțibiți. Să vezi de departe malurile apelor albastre străbătând lanțurile de munți, orten strălucitoare sub lumină, pitoreștile la masării și mănăstirii înfipte pe vârfurile inaccesibile ale munților și să contempli cu respect acoperișurile aurite din Potala și din Jo-Kang, puțin mai departe. Prietenia dintre lama, simpatia simplă a călugărilor, mirosul familiar al tămâiei plutind în temple, toate acestea umpleau viața noastră. Dificultăți? Erau numeroase, dar nu aveau importanță. În toate comunitățile există lucruri de neînțeles și persoane fără credință. Dar la pori, erau în minoritate. Ierburi și zmeie Săptămânile treceau repede. Erau atâta de făcuți și de învățat, mai ales acum când mă apucasem de studiul științelor oculte și urmasem un antrenament special. La începutul lunii august, ghidul meu îmi zise... Acest an vom merge cu strângătorii de ierburi. Ai destule cunoștințe utile în ceea ce privește plantele medicinale și te vom face să cunoști adevăratele zmeie. Timp de două săptămâni nimeni n-a stat o clipă. Trebuiau curăța sacii vechi de piele și confecționați alții noi. Animalele cu care urma să plecăm nu știam dacă suportă oboseala drumului și a transportului. Expediția noastră care cuprindea 200 de călugări trebuia să se stabilească la traierpa. O veche la serie de unde în fiecare zi plecau grupe de călugări ca să prospecteze împrejurimile. Spre sfârșitul lunii august am părăsit pori, în mijlocul unui an unui minunat tumult. Călugării care nu participau la voiaj se adunaseră în jurul pereților și ne priveau cu gelozie plecarea spre vacanță și aventură. În calitatea mea de lama m-am apucat de... m-am aruncat pe un cal alb. Mergeam cu un grup mic, cu un minimum de bagaje, pentru a ajunge la Traierpa. Câteva zile înaintea grosului trupei, caii noștri puteau să facă 25 de km pe zi, pe când Iachii depășeau rar o medie de 12-13 km. Nu aveam decât minimum de echipament ca să câștigăm timp. Toți Iachii, ca caravanei care ne urmau, purtau sarcina lor obișnuită, adică circa 80 de kilograme. Cei 27 de călăreți care formau grupul au ajuns la Traierpa după mai multe zile de călătorie. Drumul era greu, mai ales pentru mine care nu eram un bun călăreț. Am ajuns în valea în care se afla la Maseria și călugării care locuiau acolo ne-au preparat ceai cu țampa, unt și legume în mare cantitate. Această primire nu era dezinteresată pentru că cei din ieri, de nerăbdare să audă vești de la LASA și să-și primească darurile tradiționale. Pe acoperișul plat al templului batoane de tămâie lansau fum spre cer. Am intrat cu calul în curte. Mulți dintre companiunii mei aveau aici vechi prieteni. Toată lumea părea că îl cunoaște pe Lama Mingiardondup. El dispăru în mijlocul unei mulțimi și prieteni de prieteni și fără el mă simțeam singur pe lume. Lom sang, lom sang, unde ești? Am răspuns imediat, dar până să mă întorc să văd ce s-a întâmplat, în fața mea s-a făcut prin mulțime un drum spre un bătrân preot care stădea de vorbă cu lama min Mingiar Dondup. Acesta se întoarse spre mine. Ei, el este? Întrebă, Doamne ce tânărie. Ca de obicei, mă gândeam la mâncare, fără să pierd timp. Grupul nostru se retrase în reflectoriu, sala de mese, unde am mâncat în niște ca și la cea. Ceacpor deprindea de traierpa sau invers, chestiunea controversată oricum o luai, cele două las maserii erau printre cele mai vechi din Tibet. Traierpa era celebră pentru biblioteca sa, ce conținea într-adevăr manuscrise de mare valoare despre medicina prin plante, manuscrise pe care le-am putut citi și lua notițe care mi erau indispensabile. Era aici o relatare a primei expediții la pământurile înalte din Chiang Tang, din care se întorseseră numai 10 oameni. Tot aici era un platou de pe care puteam înălța zmeie. Chestiune care mă interesa în mod deosebit atunci. Peisajul era deosebit, vârfuri mei se păreau că din pământ. De jos până sus pe aceste înălțimi erau platouri care se atașau cu o grădină în terasă până, în forma, o... până forma o scară gigantică. Plantele creșteau în profunzime pe treptele inferioare. Se găseau specie de mușchi având o mare capacitate de absorție incomparabil superioară celei de pe apaig și o mică plantă galbenă care avea proprietăți analgezice. Amândouă erau culese de călugări și copii. Eu, de când eram lama, trebuia să mă mulțumesc să le supervizez munca. În acest moment, acolo mă gândeam contemplând că zmeele, cele adevărate, puteau să poarte oameni. În la maserie erau adunate bucăți de brad aduse din țări îndepărtate, căci coniferele nu cresc în Tibet. Cele care proveneau probabil din Assam erau folosite la construirea zmeelor. Totodată ușoare și solide, ele puteau să suporte șocuri violente fără să se rupă. Când zmeele erau demontate, armătura era inspectată cu grijă și pusă deoparte pentru ocazia următoare. Disciplina nu era prea suplă la maseria traierpa, având în continuare oficiile noastre, cel de la miezul nopții și altele la intervale regulate, măsură înțeleaptă dacă stau și reflectez căci altfel ar fi trebuit să stăm în slujbele lor lungi din timpul zilei. Lexiile noastre erau în întregime consacrate plantelor și zmeilor. În această lamaserie agățată pe coasta unui munte, când era ziua, pământul de dedesubt avea umbre purpurii și vântul serii făcea să freamăte cea mai mică vegetație. Când soarele se ascundea în spatele vârfurilor îndepărtate, eram plonjați la rândul nostru în tenebre. Peisajul părea atunci un lac negru, fără lumină și fără niciun suflet, în afara celor care trăiau în lamaserie. La apusul soarelui, vântul nopții se întrețea în cele patru puncte cardinale, umflând crevasele și scoțând urlete lugubre, ca plânsul unui gigant care chema credincioșii templului. Zgomotele se datorau diferenței de temperatură între zi și noapte, care, comprimând și dilatând pietrele, acestea crăpau. Deasupra capetelor noastre, stelele străluceau vii în cerul negru al nopții. Legenda spune că legiunile lui Cezar, când buda le-a cerut să pună jos armele, l au lăsat cu violență pe pavimentul cerului. De aici, găurile pe unde trec luminile camerei celeste pe care noi le numim stele. Deodată, zgomotul unei sonerii domină vântul, trompetele templului anunță sfârșitul zilei. Pe acoperiș am văzut siluetele călugărilor care își împlineau sarcinile sarcedotale. Briza făcea să zboare robele lor. Era semnalul de repaus până la miezul nopții. În jurul sălii templului, grupuri de călugări discutau despre afaceri din lasa și din lume. Vorbeau despre Dalai Lama, cea mai înaltă încarnare a tuturor Dalai Lama. Soneria sfârșitului de zi se auzea din ce în ce mai puțin. Fiecare mergea la culcare. Încet, încet, pacea aluneca peste toată la maseria. Întins, contemplam cerul printr-o fereastră mică și nu aveam poftă să dorm. Eram enervați de stele și de viața care mă aștepta. Despre ce știam, ce mi se prezisese, dar câte puncte rămăseseră obscure? Prezicerile referitoare la Tibet, de ce trebuia să fim invadați? ce îi se reproșea țării mele, care nu dorea decât o dezvoltare spirituală? De ce alte, alte națiuni râvneau la țara noastră? Noi nu doream nimic ce nu ne, din ce nu ne aparținea. De ce doreau să ne cucerească țara și să ne transforme în sclavi? Singura noastră dorință era să trăim în pace în stilul nostru. Din prezicer știam perioadele de umbre și lumini din viața mea. Trebuia totuși să-mi urmez drumul ca un iac pe o pistă care îi cunoaște bine toate etapele, pășunile și înaintează. Dar ajungând la final, iacul își primește recompensa pentru oboseala sa. M-au trezit tamburile templului, nu știam când am adormit. Primul gând a fost nedem de un preot, căci m-am trezit strigând spre mine o robă care nu se lăsă trăgând spre mine o robă care nu se lăsa atrasă. Miezul nopții, nu mai puteam aștepta. Atenție la scară, băr, ce frig, ce de regulă de observat lama lopsa în grampa. Ei bine, iată una violată căci de trezirea brutală m-a inspirat gânduri atât de năvalnice. Am întâlnit colegi care erau tot atât de năuci ca mine și am plecat spre templu cu partiturile după care cântam la slujba de la templu. Am fost întrebat. De ce nu eviți piedicile și încercările care te așteaptă dacă le cunoști? Răspunsul era evident pentru cei care mi-au prezis și-ar pierde puterea, iar mie nu mi s-ar mai întâmpla ce mi-a fost prezis, ceea ce ar demonstra că prezicerile au fost eronate. Prezicerile sunt predate pe posibilități, totuși, să presupunem o persoană care vrea să meargă de la Darjeeling la Washington și care știe în consecință punctul său de plecare și destinația. Dacă el consultă o carte, va constata care locu locuri prin care logic poate să treacă, dar este posibil să-și facă alt itinerariu cu înțelepciune, fără să piardă mai mulți bani sau timp. La fel în cazul unui, unei călătorii între Londra și Inverna. Un conducător avizat consultă o carte și folosește itinerariul stabilit de o companie de turism. Astfel va evita drumurile în stare proastă pe care trebuie să meargă, reducându-și viteza cu bună știință. El merge pentru că așa i-a fost indicat. Ca budist, cred în reîncarnare și cred că am venit pe Pământ pentru a învăța. La școală totul mi se pare dificil și dezagreabil. La lecțiile de istorie, geografie, aritmetică sau orice sunt plictiseli inutire și fără finalitate. Totuși, când terminăm școala, plecăm cu melancolie. Poate suntem mândri că putem purta o insignă, o cravată sau chiar o anumită culoare a robei noastre monarhice. La fel e și cu viața. Ea este dură și amară, dar lecțiile pe care trebuie să le învățăm au ca scop unic să ne pună la încercare pe noi și pe nimeni pe noi și pe nimeni altul, dar când terminăm școala sau viața pe acest pământ, poate arborăm insigna cu demnitate. În ceea ce mă privește, sper să pot purta mai târziu haolul meu cu aer degajat. Sunteți scandalizat? Niciun budism nu va fi. A muri constă simplu una a părăsi vechea voastră învelopă goală și a renaște într-una mai bună. De la primele lucire ale zilei eram în picioare, așteptând să, să explorăm alte locuri. Bătrânii noștri doreau mai ales să vorbească despre ce văzuseră. Dar pentru mine nu era important să se vorbească atât. Noi vizitam mai întâi la maseria și deci o cunoșteam. De pe acoperișul înalt contemplam piscurile, care dominau locul și care ne înspăimântau privirea. Departe zăream un torent impetuos care antrena bucăți de argilă galbenă. Mai aproape susurau râulețe albastre, câteodată când totul era calm. Puteam auzi în spatele meu clar și vesel un izvor care cobora de-a lungul coastei muntelui. El era grăbit să ajungă și să se unească cu alte râulețe tumultoase, cu care în India forma puternicul Bramptura și mai departe se arunca un Bengal, după ce se amestecau cu apele sfințite ale Gangelui. Soarele care se ridica pe munți ucidea repede aerul rece al dimineții. Foarte departe, un vultur singuratic zbura spre pământ în căutarea micului dejun. Alături de mine, un lama mi-a atenția respectos asupra unor anumite puncte de vedere remarcabile. Respectos pentru că eram pupilul mult iubitului lama Mingiardon Drup și pentru că eram o încarnare recunoscută. Pentru cei dintre dumneavoastră care doresc să știe cum recunoaștem o încarnare, iactă câteva mici informații. Comportarea unui copil îl poate determina pe părinții să-i să considere că el posedă cunoștințe superioare sau că are amintiri imposibil de explica rațional. În acest caz, el consultă preotul la maseriei celei mai apropiate care desemnează o comisie ca să examineze copilul. Acea comisie stabilește mai întâi horoscopul previeții, după care constată pe corpul copilului prezența unor anumite semne. El trebuie să aibă, de exemplu, semne particulare pe mâini, pe omoplați sau pe picioare. Dacă aceste semne există, se cercetează identitatea copilului în viața sa anterioară. El poate fi recunoscut de unii ilama, ca în cazul meu, și este posibil să-i se procure obiecte care altădată i-au aparținut. Aceste obiecte îi sunt prezentate cu altele aparent identice și el trebuie să le recunoască pe toate cele, pot fi nouă, care i aparținau, în precedenta sa existență și asta la vârsta de 3 ani. Se estimează că la această vârstă un copil este prea mic pentru a fi influențat de ceea ce părinții ar putea spune. Dacă este mai mic, cu atât mai bine. Nu are importanță ceea ce părinții încearcă spre a-i dirija conduita. Ei nu asistă la proba când copilul trebuie să aleagă 9 obiecte dintre alte 30 Două erori sunt eliminatorii. Dacă copilul nu se înșeală, este considerat ca o încarnare și primește o instrucție înaltă. Când are șapte ani, se citesc prezicerile privind viitorul său. Se estimează că la această vârstă, el este capabil să înțeleagă sensul exprimat sau subînțeles. Experiența mea personală îmi permite să vă asigur că așa este. Lama, care se afla respectos alături de mine, se gândea precis la toate acestea când îmi arăta părțile interesante ale regiunii. La dreapta torentului se găsea din abundență noli metangere, ale cărui suc servea la dispoziția negrilor și la alinarea umflăturilor și cazurilor de gălbenare. Sub apele unui miglac ascuns pe care ni l-a arătat, creștea poligorum. O iarba ale cărui suc și flori roz vindecau durerile reumatice și constituia un remediu pentru holeră. Dar acestea nu erau decât varietăți de ierburi foarte comune. Speciile cele mai rare nu creșteau decât pe pământurile înalte. Voi da acum câteva informații celor care sunt interesați de ierburi, de folosirea lor în vindecarea unor afecțiuni, dar cum nu cunosc numele lor în limba dumneavoastră, mă voi folosi de denumirea lor în limba latină. Alium sativum este un foarte bun antiseptic care folosește la îngrijirea azmului și afecțiuni pulmonare. Un alt excelent antiseptic, dar în doze mici, este balsamodendron, care se folosește în special pentru gingii și mucoase. Luat dozat, el alină isteria. Sucul unei mari plante cu flori, crem reduce apetitul insectelor de a mai înțepa. Numele său latin este Beconia cordata. Altă plantă e Ephedra sinica are ca efect dilatarea pupilelor, acțiunea asemănătoare a tropinei și care este eficace în cazurile de scădere tensiunii arteriale și furnizează unul din cele mai importante remedii contra asmului. Pentru prepararea ei se face o pulbere din rădăcin și crengi și se pune la uscat. Mirosul rău degajat de rânci și ulcerațiile holere este înlăturat de ligusticum levisticum, un cuvânt pentru femei, petale de hibicus rosain, Nensis, cu care chinezoacele și îngrijesc sprâncenele și călcâiele. Frunzele opărite odată dau o loțiune folositoare pentru febră și iată ceva pentru perechile noastre. Lilium tigrinum vindecă complet durerile în timp ce flocurtia indica ajută femeile să depășească cea mai mare parte a tulburărilor care le sunt speciale. În această zi, luminată de soare, văile și locurile umbrite unde cresc aceste plante erau perfect vizibile în locul nostru de observație. Începând de acolo, se întindea un peisaj din ce în ce mai dezolant. Cealaltă parte a muntelui, opusă la maserie, era, mi se spusese, foarte aridă. Câte zva zile mai târziu am fost în măsură să constat personal, zburând pe aripile unui zmeu. În cursul dimineții, l mingear d-un după îmi spuse... Un grup de călugări merge să inspecteze platoul de unde sunt lansate zmeele, deci, Lom Sang, va veni ziua cea mare. Nu mi-a trebuit mai mult ca să fiu gata să-i urmez, arzând de nerăbdare. Călugării în robe roșii ne așteptau jos la poarta principală. Am coborât cu ei pe scările care duceau spre platoul bătut de vânt. Vegetația era rară pe această platformă pietroasă, acoperită cu un strat subțire de pământ. Câteva tufe singuratice par speriate, gata să cadă. Deasupra capetelor noastre, pe acoperișul la maseriei, vântul învârtea morile de rugăciune. Din timp în timp scârțâiau, părând gata să se rupă. Mergeam pe marginea pietroasă a platoului, plecând de la baza pantei către vârful muntelui. La 12 metri de acolo se afla o crevasă de unde vântul bătea în rafale, proiectând câteodată aerul cu pietricele și fragmente de lichen pe care le zburau ca pe niște săgeți. Vântul mătura valea situată deasupra la maseriei, presiunea vântului se acumula și ajungea la nivelul platoului nostru cu un muget puternic care îi saluta libertatea regăsită. Câteodată, în timpul anotimpurilor uraganelor, se zicea că demonii scăpaseră și că își căutau prada urlând, presiunea în crevasă varia. Aceste urlete având intensitate diferite. Dar în această dimineață curentul era constant. Mi se povestise că băieți mai mici fuseseră luați pe sus de rafalele de vânt și lansați în aer, sfârșind striviți de roci după căderea de la sute de metri. Asta nu mă mai miră. Această platformă era în același timp foarte comodă pentru lansarea zmeilor, căci curentul ascendent era atât de puternic încât se ridica pe verticală. Ceea ce ni s-a demonstrat teoretic aici, am putut constata pe viu. Era surprinzător faptul că, ținând o sfoară în mâna, simțeam că aerul ne scoate brațul din încheietură dacă aveam un zmeu mic agățat de ea. Fiind pe platformă, oamenii experimentați ne arătau pericolele pe care trebuia să le evităm. Vârfurile cunoscute pentru dificultatea lor de escaladare. Ni s-a spus că orice călugăr care zboară trebuie să aibă o piatră atașată unei cata de mătase. Pe aceasta erau scrise rugăciuni către zeii aerului, cerându-le binecuvântarea pentru cel care pătrândea în domeniul lor. La o oarecare înălțime, această piatră era aruncată împotriva vântului, cata. Se derula și astfel zeii vânturilor puteau să citească rugăciunea. Se spera, acordând protecția aviatorului. La întoarcerea în maserie ne-am ocupat să găsim cele necesare, să strângem materiale. Totul fu supus unei inspecții min minuțioase. Scândurile de brad destinate ca aripi trebuiau să nu aibă niciun defect și de aceea erau examinate centimetru cu centimetru. Mătasea a derulată pe o suprafață curată și fiecare metru pătrat verificat cu grijă de călugării care mergeau peste ea în patru labe. Aceste inspecții preliminare fiind terminate, se procedă la asamblarea lor cu ajutorul corzilor și colțurilor de lemn. Aceste zmei aveau forma unor cutii de 3 pe 3 metri și 3 metri jumătate în profunzime. Aripile aveau o deschidere de 3 metri. La extremitatea lor trebuiau montate bucăți de bambus de formă semicirculară care serveau drept patine și asigurau decolarea și aterizarea. Baza cutiei era consolidată cu bucăți de bambus cu capătul curbat ca botinile tibetane. Acest bambus care avea grosimea brațului meu părea fixat pe pământ. Coarda care ținea zmeul era din piele de iac care nu mi se părea prea solidă. Doi călugări ridica răzmeul purtându-l spre marginea platoului. Deasupra curentului ascendent a avut loc o adevărată luptă între vânt și numeroși călugări veniți în ajutor pentru lansarea zmeului. Pentru prima încercare s-a hotărât să nu se folosească cai. Trebuia noi înșine să tragem corzile. Călugării erau gata să se supună maestrului de planoare care, care luă direcțiunea operațiilor. La semnalul său, ei începură să alerge cât de repede la permiterea aparatului. Erau călugări foarte abili în dat drumul la coardă, la un moment dat, pentru ca aparatul să se poată ridica. Apoi un alt călugăr își sufleca roba până la centură, sărind în sus până la înălțimea de 3 metri. Măsura forța ascensională. El furma de un altul și de, și, amândoi se cățără, și de amândoi se cățără al treilea dar dacă planorul putea suporta greutatea a doi adulți și un copil, nu putea totuși să suporte greutatea a trei adulți. Maestrul decise că trebuia să l facă mai mare, de aceea călugării trăgeau de el, încercând să evite întâlnirea cu curenții ascendenți. Ne-am retras toți pe terenul de aterizare, cu excepția călugărilor înhămați la coarde și cei doi însărcinați să susțină aripile planorului lor în momentul când atingea pământul. El cobora lent cu regretul că a regăsit pământul după ce a gustat libertatea cerului. După ce a alunecat pe sol, fremătând încet, sfârșit prin a imobiliza cei doi călugări care țineau fiecare de capătul aripilor. După instrucțiunile maestrului de planoare, mătasea fură ținută pe armatură și micile colțuri de lemn înfundate între planșee, pentru ca acesta să nu aibă joc, aripile fură demontate și remontate la un unghi diferit și apoi se procedă la o nouă încercare. De această dată, planorul suportă cu ușurință trei oameni, maestrul planoarelor, satisfăcut de două ordin să se mai încerce cu o piatră care avea greutatea unui om. Încă o dată, Lugării trebuiră să se lupte cu curentul ascendent, trasere din nou de coardă, aerul turburent făcea să danseze piatra, gândindu-mă că aș putea fi în locul ei mă trecuseră fiorii prin stomac. Zmeul furea adus la sol și transportat în punctul de decolare. Un lama care avea experiența zborului înfăcuse. Mă urche întâi, apoi tu. Mă conduse aproape de Marele Platou. Privește, spuse, pune picioarele aici, pe acest len și pretinde-te cu mâinile de această bară. Fiind în aer, se coboară în vâși și se așează pe această parte a corzii care este susținută. La aterizare, când vei fi la 2-3 metri de sol, sări, este metoda cea mai bună. Acum eu plec, privește bine. De această dată, caia asigura decolare. La un semnal al unui lama, ei plecare în galop, planorul alunecă înainte, găsi curentul și țâșnii. La 30 de metri deasupra capetelor noastre, adică la 1000 de metri deasupra văgăunii, lama se lăsă să alunece de-a lungul corzii și se instală în scobitura v care se balansa în vid. El se ridică din ce în ce mai sus, datorită călugărilor care treceau alternativ de o coardă și o legau să fileze. La un semnal al pilotului o lovitură puternică pe coardă, oameni mișcară planul în orul, care coborând încet, încet, se balansă, sturnit, ca orice zmeu. Șapte metri, trei metri, lama era suspendat de mâini. În fine, el se lăsă prins și după un salt periculos se regăsi pe propriile picioare. Este rândul tău acum, sang, îmi spuse, arătându-și roba, arată-ne ce ești capabil să faci. Sosise clipa cea mare. Sincer, vorbind, mele, nu-mi inspira să știe ce entuziasm. O distracție stupidă, gândeam, și periculoasă să mi zdrobesc astfel o carieră atât de promițătoare. Încercam să mă consolez gândindu-mă la preziceri. Dacă aș fi murit, astrologii s-ar fi înșelat asupra prezicerilor pe care probabil ulterior nu le-ar mai fi comentat. Mă îndreptai spre punctul de decolare, picioarele nu mi erau atât de ferme pe cât mi-aș fi dorit. M-am instalat și m-am prins cu picioarele de bara din lemn care era în fața mea. Sunt gata, am spus fără niciun fel de convingere, căci viața mea mi se părea ca atârnă de un fir de păr. Timpul părea că se oprise. Caii plecară în galop. Coarda se întinse cu încetineală planorul fremătă și a avut o zbucitură care îmi scoase inima din piept. Ultimele clipe pe acest pământ mă gândeam închizând ochii căci nu mi se părea că ei mai servesc la ceva. Stomacul mi era strâns, aveam mari emoții din cauza balansului, prost de colaj pentru lumea astrală mă gândeam. Deschisei ochii fără entuziasm, dar ce-am văzut mă șocă atât de tare încât i-am închis la loc. O nouă emoție m-a făcut să-i redeschid pentru a-mi repera poziția în caz de nevoie. Vederea, panorama era atât de frumoasă încât am uitat să mai închid ochii. Planorul se zbătea, sărea. Se balansa fără încercare încercând să-și câștige înălțime. Peste munte se întindea pământul Cachii, care suportase de-a lungul anilor atâta bagiocără. Mai aproape, avalanșele lăsaseră în urma lor cicatricile unei lichen, iar la capătul orizontului, ultimele raze ale soarelui transformaseră apele unui lac în aur lichid. Deasupra capului zmeu, zmeul făcea reverențe grațioase datorită curenților turbio turbionari, Așa fac zeii care se amuză în ceruri pe seama noastră, a prizonierilor de pe pământ și noi trebuie să ne luptăm, să rămânem în viață pentru a ne însuși lecția înainte de a pleca spre pace. O scurtătură violen... o violentă îmi părea că stomacul mi se agăsase într-un vârf de munte. Pentru prima dată am privit dedesubtul meu. Aceste mici pete roșii închise erau călugării. La sute de metri mai jos, în fundul prăpastiei, micul izvor își urma drumul său haotic. Eu tocmai mă ridicasem la 300 de metri înălțime, iar izvorul își urma cursul său liniștit, ducându-și apele către Bengal la sute și sute de kilometri pentru a-i mări debitul. Pelerinii sorbeau acestea pe sacre. Pentru un moment, suspendat în aer, mi se părea că sunt egal cu zeii. Zmeul sfut zguduit de mișcări furioase pentru a-i menține echilibrul. Călugării trase puternic de sfori. odată mi-am amintit de veul unde uitasem că trebuie să mă placez. Imediat m-am lăsat pe vine, alunecând și strângând coarda între mâini și picioarele încrucișate. Am ajuns atât de repede în V- încât am crezut că mă rup în două. Mă aflam deja la 6-7 metri de sol și nu aveam timp de pierdut. Strângând coarda între mâini, am așteptat să fiu la 2 metri de pământ și apoi aterizarea s-a produs. – Micuțule, îmi spuse maestrul planoarelor, nu-i rău. Ai fost inspirat amintindu-ți de ve, că ce astfel ai firut ambele picioare. După ce vor mai zbura și alții, vei putea vedea. Următorul, un călugăr tânăr, făcu mai bine decât mine, că cel nu uită la timpul potrivit de ve. Dar când bietul băiat veni spre noi, după o aterizare perfectă, avea mâinile crispate și fața verzuie. Zborul îl îmbolnăvise. Al treilea era un călugăr foarte satisfăcut de el însuși, care nu, mai continua, care nu mai continua să se laude. Era la al treilea zbor și se considera cel mai bun aviator din câți existaseră vreodată. El se ridică la circa 150 de metri, dar în loc să alunece în V, el se îndreptă, alunecă în planor și, pierzându-și echilibrul, ieși prin coadă. Timp de câteva secunde rămase prins cu o mână și încercând cu cealaltă să se agațe de ceva. La o mișcare a planorului, mâna se desprinse și sfârșit zdrobindu-se de rocile de la 50 de metri înălțime. Îmi amintesc groba lui roșie care flutura ca aripile unui nor sângeriu. Acest accident a atenuă puțin ardoarea noastră pentru zboruri, dar nu ne-am oprit. Zmeul furea adus la sol pentru a-i fi preparate stricăciunile produse, apoi am intrat înăuntru. De această dată am intrat în vechi când planorul se afla la 30 de metri înălțime. Deschizând ochii, am văzut că lugării care coborau în prăpastie, ei căutau cadavrul care nu mai era decât o masă roșie, din formă zdrobită de roci. Ridicând un capul spre cutie, îmi veni ideea că un om care se ridică în picioare în interior ar trebui să aibă puterea de a schimba poziția planorului, crescându-i ascensiunea. Mă gândeam la, nenorocirea, la nenorocita mea aventură pe acoperișul casei țăranului. Când zusem încercând să înalți meul, deoarece, trăgând de sfori, mă ridicam mult deasupra pământului. Va trebui să-l întreb pe ghidul meu, mi am zis. În acest moment, planorul păru că intră în picaj, ceea ce îmi produse un rău atât de brusc și neașteptat încât trebuia să dau drumul sforii. La sol, călugării trăgeau cu disperare de sfori. La apropierea nopții, pietrele se rătăciseră. Vântul sufla mai puțin violent în vale și curentul ascendent care venea din râpă își mai pierduse forța. La trei metri am sărit și planorul după o ultimă zguduietură se abătua asupra mea. Capul meu rup se cu cutiei și m-am trezit pe solul pietros, nemișcat și cufundat în gânduri încât ceilalți crezură că sunt rănit. Lama, minge Ardon după, alergă în ajutorul meu. Cu o traversă de care să te poți ține ar fi posibil să schimbi ușor unghiul cutiei. Și astfel să poți controla puțin ascensiunea." Maestrul planarelor mă înțelese." Este exact, tinere," spuse. Dar cine încearcă?" Eu am răspuns cu permisiunea ghidului meu. Al Lama se întoarse spre mine suruzând. Tu ești Lama, ai toate drepturile, lomzang. Spuse, Nu trebuie să, cer permis nu trebuie să mai cert permisiunea nimănui." Of," am spus, Ghidul meu m-a învățat tot ce știu." Și-a consumat timpul pentru a mă instrui și deci el va trebui să decidă. După ce zmeul fă ridicat pe platformă, maestrul planoarelor mă conduse în camera sa unde mi-arătase modelele și tipurile diferite. Este reproducerea celui pe care l-ați lansat mai demult, îmi spuse. Un om în... încape în el. După ce a zburat de 30 de kilometri s-a zdrobit de munți, de atunci n-a mai fost tentat de astfel de zboruri. Iată acum un tip de planor care se apropie de cel pe care l ai în cap. Privește, traversa este aici, de dedesubtul barei de susținere. Va fi complet gata când armătura va fi terminată în micul atelier din capătul flădiril. N-am găsit pe nimeni care să încerce, iar eu sunt cam greu. Vom stabili un horoscop în această noapte, spuse la Manji Ardondub, care intrase în timpul discuției și vom vedea ce zic stelele. În acest templu, cu lămpile sale cu unt și statuile aliniate de-a lungul pereților, îți era greu să-ți imaginezi un călugăr care murise în afara vieții sale obișnuite, dar dacă nu l-aș și văzut, căzând, nu mi-ar fi venit niciodată ideea planorului. Eram așezați în poziția lotus, fiecare părând o statuie via domnului Buddha. Două perne pătrate puse una peste alta se ridicau cu circa 20 de centimetri și ne serveau la așezat. Formam rânduri care teau față în față câte două, șeful corului ales pentru cunoștințele sale muzicale și pentru vocea sa atacă primele versete. Apoi psalmodiam, răspunsul acompaniați de tambur. Trebuia să avem grijă în ceea ce privește precizia direcției și corectitudinea melodică. Un occidental ar fi urmărit cu dificultate partitura căci în locul notelor noi folosim curbe. Curba orientată în jos sau în sus arată nota care coboară sau se ridică. Cei care vor să impresioneze aduc rafiramente sub forma curbelor mai mici în interiorul celei mari. După slujba obișnuită aveam o pauză de 10 minute înainte de celebrarea serviciului pentru morți, respectiv pentru călugărul care părăsise lumea în acea zi. Când ne-am reluat locurile, șeful corului instalat pe un postament, mai înalt, intonă un fragment din Bardo Todol, Cartea Morților Tibetani. O umbră rătăcitoare a călugărului Kumphel, la care a ieșit din viața acestei lumi. Nu mai reveni printre noi că își ai părăsit astăzi. O umbră rătăcitoare al călugărului Kumpel la... Am prins acest baton de tămâie pentru a te ghida. Hrana zeilor este aruncată în toate părțile pământului, dar tu nu o poți mânca pentru că ești mort. Vino, umbră rătăcitoare! Spre a fi eliberată și ghidată, clădirea tremura ritmat în funcție de cei doi timpi ai vocilor umane care se ridicau din profunzimea corpului cântăreților. Alte instrumente făceau să se audă toate sunetele care existau în corp. Drumul precipitat al sângelui din vene și artere, suspinul înăbușit al aerului intrând în plămâni, zgomotul secrețiilor, scâncerilor și gemetelor care compuneau muzica vieții, muzica surda umanității. În cursul secolelor, tibetanii au aprofundat știința sunetelor. Noi cunoaștem toate zgomotele corpului și putem să le reproducem. Cel care le-a auzit chiar numai odată nu le poate uita. Nu vi s-a întâmplat niciodată ca punând seara capul pe pernă, urechea sau dăbătăile inimii și respirația pământului. În la maseria oracolului de stat, anumite sunete sunt folosite pentru a pune mediumul în stare de transă și atunci el este posedat de un spirit, militarul Yong Husband, Șeful Forțelor Britanice, care au ocupat LASA în 1904, a putut să constate importanța acestor sunete în cadrul oracolului, schimbându-și schimbându înfățișarea în timp ce era în această stare. Oficierea slujbei terminându-se, ne-am întors în camerele noastre fără a pierde timpul. În ceea ce mă privește, puteam să adorm în picioare. Atât de obosit eram după experiențele avute în cursul zilei și schimbarea de aer. Dimineața, maestrul planoarelor îmi trimise că trebuie să lucrăm asupra zmeilor dirijabile. Însoțit de ghidul meu m-au îndreptat spre atelierul amenajat în vechiul magazin. Stâlpi din, din lemn exotic susțineau numeroase planoare, altele erau fixate pe pereți. Modelul special pe care trebuia să-l folosesc era suspendat pe plafon. Maestrul trase de o coardă și planorul coborâ la nivelul nostru. La invitația sa am urcat înăuntru. Numeroase traverse erau instalate la baza cutiei, era ușor să te așezi pe ele, iar o bară transversală plasată la nivelul pieptului permita o poziție sigură, solidă. Am examinat planorul centimetru cu centimetru, mătasea furidicată și maestrul îmi spuse că chiar el o va înlocui cu una nouă, aripile nu erau drepte, ci curbate. A doua zi, zi meu a fost transportat pe platou, trecând pe deasupra prăpastiei. Excesul de încredere mă făcut imprudent, făcând o mișcare bruscă spre spatele cutiei, zmeul căzut ca o piatră. Picioarele mele alunecară de pe bază și m-am trezit suspendat de ea prin mâini. În ciuda robei mele pe care vântul mi-o întoarse în cap, am reușit să mă redresez în poziția normală. Un moment am rămas agățat de bară, epuizat din cauza lipsei de, oxi de oxigen, privind peisajul care se întindea sub ochii mei, kilometri peste kilometri, am zărit câteva lucruri care păreau o linie formată din puncte mișcăt mișcătoare. Le observam alternativ, fără să înțeleg după un timp, am priceput. Era evident grupul care făcea o expediție prin această țară dezolantă. La aterizare am fost fericit că pot comunica la, maseri la maseriilor că expediția va ajunge într-o zi sau două. Eram fascinat de bloul de oțel al rocilor, de ocrul roșu și cald al pământului, și de ochiurile de apă ale lacurilor care sclipeau îndepărtare. Sub ochii mei, într-un colț de văgăună adăpostit de vânt, mușchi, hilicheni și plante formau un covor care mi-l amintea pe cel din biroul tatălui meu. Acest covor natural era străbătut de același mici râulețe ale căror cânte când legănau nopțile copilăriei. El evoca în mine alte amintiri, una penibilă de exemplu, când într-o zi vărsasem o cană pe covor și constatasem ce mână grea avea tata. Țara era muntoasă, vârfurile munților se îndreptau în rânduri până la orizontul îndepărtat, unde formele lor se decupau pe fondul luminos al cerului. Cerul nostru e cel mai pur din lume, nu este limitat de munți sau de aburi, nimic nu se mișcă în vastul peisaj, decât acești călugări pe platformă și grupul care își urmează interminabilul mers înainte. Poate membrii expediției mă văd, dar planorul începe să se agite, că îl fac să coboare cu mii de precauții ca să nu distrugă acest prototip de mare valoare. Da, da, Lomsang spuse, dar stai un pic, dacă l-am mărit puțin, i-am fixat o traversă. În fine, putem încerca. Ce ziceai tu că ai încerca când s-a balansat? Ce era de fapt? Și așa mai departe, modificările se succede războrului și zborul modificărilor. Mai a avut loc un accident. Un călugăr care urma zborurile mele cu multă atenție a crezut că pot realiza aceleași performanțe folosindu-se de un plan obișnuit. În aer l-am văzut făcând gesturi dezordonate ca un posedat încercând să-și recapete controlul. O mișcare greșită și zmeul îl basculă, mătasea furuptă, lemnul crăpat în două și călugărul se răsturnă. În timpul căderii cu capul în jos din roba s-a început să cadă obiecte, un bol de zampa, o cupă din len un capișon și diverse alte obiecte de care nu a, avea nevoie. După un ultim zvâgneț sfârși prin a cădea în prăpastie. O clipă mai târziu am auzit ecoul căderii sale. Toate lucrurile plăcute se, se sfârșesc repede. Zilele noastre erau consacrate muncii, unei munci adesea penibilă, dar cele trei luni trecură repede. Astfel se termina această vizită la la seria Traierpa. Maestrul planoarelor îmi oferi un minunat model de zmeu care îl fabricase special pentru intențiile mele. A doua zi am pornit pe drumul de întoarcere. Ca și la venire, un grup mic mergea în frunte. Apoi era urmat de grosul expediției format din călugări acoliți, animale care mergeau mai încet. Am regăsit muntele de fier cu bucurie, dar nu fără mea la încolia de a împărăsi noi prieteni și viața mai liberă de la munte. Prima vizită acasă. Revenisem la timp pentru sărbătorile de la Anul nou pentru noi. Trebuia totul curățat și spălat. A 15-a zi, Dalai Lama a venit la catedrală. Când oficiile fură terminate, el a început turul Barkhor, drumul care înconjoară Io, Kang și Casa Consiliului. Trecu trecut prin fața târgului și sosi în cartierul marilor case comerciale unde. Procesiunea a sfârșit. Din acest moment. Solemnitatea a făcut loc veseliei. Zerii erau lăsați în pace. Venise momentul plăcerilor și distracțiilor. Pe socluri imense, înalte de 10-14 metri, erau puse modelaje realizate din unt colorat sau basoreliefui, reprezentând scene din cărțile sfinte. Dalai Lama se opri în fața fiecărei lucrări expuse. Prețul anual al modelajului se cuvenea la maseriei unde se realiza opera cea mai reușită. Acest gen de sărbătoare nu ne plăcea deloc la pori. Le consideram naive și plicticoase, ca și cursele de cai fără cavaleri care se derulau pe plaiurile de la Lasa. Statuile gigantice ale eroilor noștri legendari ne plăceau mai mult. Pe o simplă schelă din lemn reprezentând corpul era, era fixat un cap enorm într-un stil realist. În interior, în dreptul ochilor erau dispuse două lămni de unt. Când flacăra pălpâia, ochii păreau că se animă că lugării robuști urcați pe eșafodaj luau loc în carcasă. Ei erau victime a tot felul de accidente extraordinare. Uneori eșafodajul nu era solid și cădeau, alte ori alunecau pe drum sau când lămpile pâlpâiau prea tare, statuia putea lua foc și era o catastrofă. Câțiva ani mai târziu a mers după statuia lui Buddha, zeul medicinii care avea mai mult de 8 metri. Roba flutura în jurul picioarelor mele, eu fiind urcat pe un eș eșafodaj și molile se învârteau în jurul meu, și veșmintele domnului tocmai erau scoase din magazie. În momentul când am început să le desfac, praful care ieșea din ele îmi provocă o serie de strănuturi care îmi punea în pericol echilibru și cu fiecare strănut de care eram scuturat, mai cădea o picătură din untul fierbinte al lămpii pe craniul meu complet ras și în consecință sensibil. Căldura era teribilă. Eram într-o cumplită stare de disconfort din cauza molilor, a strănutului și a lămpilor, care îi se topise untul. Dar trebuia să suport că își Dalai Lama ne privea înaintând. În acea seară un personaj important îmi spuse, excelentă reprezentare, Sang. Puteai fi un perfect comediant. Nu i-am mărturisit că gesturile mele care îi se păruseram amuzante erau fără voia mea. Dar niciodată nu m-am mai dus la statui. Cinci sau șase luni după această reprezentare, o furtună se porni dintr-o dată ridicând nori de praf și pietricele. Mă aflam în acel moment pe acoperiș pentru a pune plăși de aur care serveau la impermeabilizarea acoperișului. Vântul mă răstogoli pe un alt acoperiș șase-șapte metri mai sus, apoi altă rafală mă purtă la circa 100 de metri de drumul Linkhor, unde era o mlaștină. M-am dezmeticit la contactul cu apa cu o vie durere în brațul și umărul stâng. Am reușit să mă ridic în genunchi, să mă spăl de noroi și m-am târât pe marginea drumului unde era soare. Nu aveam decât în gând să ajung cât mai repede la la maserie. Mergeam înainte ca un orb pe muntele de fier. Pe drum am mai întâlnit alți călugări care purtau corpul unui tânăr zdrobiț de pietre. Ei n-au ajutat să ajungem la ghidul meu care mă examen, examină rapid. Oh, hoc micuților, n-ar fi trebuit să ieșiți pe un timp ca ăsta, apoi privindu-mă în ochi. Un braț și o claviculă scrântite, Lobsang, Trebuie să le punem la loc și voi încerca să... să te doară cât mai puțin posibil, tot vorbind și înainte ca eu să înțeleg ce îmi face." Și se clavicula la loc, apoi brațul unde durerea era mai acută. În ziua aceea am rămas în pat. A doua zi ghidul meu veni să mă vadă. Nu trebuie să rămâi în urmă cu lecțiile," zise. De aceea vom studia împreună aici. Vei încerca o repulsie pentru lucrurile noi și de aceea te voi hipnotiza. Închise volerurile și camera se scufundă în întuneric, numai lumina din altar ardea slab, locutie pe care o pusese în fața mea pe o etajeră. Mi se părea că văd lumini strălucitoare, culori, panglici, și apoi totul se pierdă într-o explozie liniștită de lumină. A trebuit să rămână adormit câteva ore. Când m-am trezit, am văzut pe fereastra deschisă umbrele purpurii ale nopții care cuprinseră vale. Luminițe scânteiau la ferestrele potalei. Garda își făcea rondul. Puteam vedea întreg orașul în acest moment. Intră meu. Ah, spuse, iată-ne în fine înapoi. Ne-am gândit că lumea astrală îți este atât de plăcută încât îți vei prelungi șederea. Presupun că acum îți este foame, o foame teribilă. Abia la aceste cuvinte mi-am dat seama că îmi e o foame teribilă. Mi s-a dus de mâncare și în timp ce mâncam mi se spunea Normal, puteai să fii mort din această căzătură, dar stelele au anunțat că viața ta se va sfârși la o vârstă înaintată, în țara indienilor roșii, America. Lugării asistă în acel moment la slujba pentru celălalt cu care ai fost și care nu mai este printre noi, datorită loviturii în cădere. Experiențele mele îndovediseră că voiajele astrale erau foarte plăcute." Dar îmi aminteam că, chiar dacă nimănui nu-i plăcea școala, totuși, toți rămâneau vii pentru a învăța că viața pe pământ e o școală și încă una dură. Iată-mă, deci, cu două oase zdrobite, gândeam, pentru că trebuie să mai studiez. Următoarele două săptămâni, instrucția, instrucția mea a fost și mai concentrată ca de obicei pentru a mă împiedica să mă mai gândesc la oasele mele zdrobite. Așa mi s-a spus. La sfârșitul acestei perioade, fracturile erau sudate, dar eu îmi simțeam slăbit, mă simțeam slăbit și sufeream în continuare. Într-o dimineață, când am intrat în camera sa, Lama Mingiardondup tocmai cita o scrisoare, își ridică ochii spre mine. Lom sang, spuse, avem un pachet de ierburi medicinale care trebuie să ajungă la onorabila ta mamă. Ai putea să-l duci chiar tu și să-ți petrezi ziua cu ea." Sunt sigur că tata nu va dori să mă vadă," am răspuns. El n-a vrut să mă privească în ziua în care ne-am întâlnit la Potala, pe scară. Este normal. El știa că ai venit să capeți cuvântarea de la cel mai ilustru și nu putea, nu putea să ți se adreseze în absența mea. El mă privi cu ochii plini de ironie și început să râdă. În orice caz, tatăl tău nu va fi acasă mâine. Este plecat la Jiangse Jiang pentru câteva zile. A doua zi dimineață, ghidul meu mă privi din cap până în picioare. Hm, spuse, ești puțin palid, deși ești curat, îngrijit, ceea ce este foarte important pentru o mamă. Iată -o, o eșarfă și nu uita că ești un lama și că trebuie să te conformezi tuturor regulilor. Ai venit aici pe jos, dar azi vei putea lua cel mai bun dintre caii noștri albi. Sacul de piele conținând ierburi în fu adus și era frumos decorat cu panglici de mătase. Nu trebuia să murdăresc această eșarfă și de aceea am scos-o, fiind hotărât să o pun numai după ce i-aș fi ajuns în fața părinților mei. Eu și calul am coborât colina. La jumătatea drumului, el se opri, întoarse capul și mă privi cu atenție. Aparent eram departe de a-i place, căci după un nechezat, o lua la goană ca și cum mă văzuse, mă văzuse prea mult. În Tibet, lama pasionați de ortodoxie merg numai pe măgari, căci aceștia sunt considerați asexuați. Ceilalți, mai puțin conformiști, merg pe cai sau ponei, în ceea ce mă privește. Îmi place să merg pe jos când am acest prilej, ajungând la piciorul colinei. Am respirat ușurați, probabil că tot din rațiuni religioase, drumul de la Linghor cotea întotdeauna în sensul acelor de ceasornic. După ce am luat-o la dreapta, am traversat drumul spre punct și am continuat circuitul spre Linghor. În fața potalei m-am gândit că nu se putea compara ca frumusețea cu ceacpori. Apoi am tăiat drumul indiilor, lăsând în spate ca și templul șarpelui. Puțin mai departe se afla intrarea în fostul meu domiciliu. Cu măzăriră, servitorii se grăbire să deschidă porțile. Am intrat în curte, stând drept în șași și nutrind speranța că nu-i voi cădea. Din fericire, unul dintre servitori veni să-mi ia hamurile, iar eu m-am lăsat să alunec încet pe sol. Ne-am schimbat eșarfele de ceremonie, eu și intendentul. Binecuvântează această casă și pe toți cei care o locuiesc, onorabile lama, doctor și domn, spuse. Poate Buddha cel pur, pur cel care vede totul, îți va da binecuvântarea și sănătatea, am răspuns. Onorabile domn, stăpâna casei mi-a ordonat să vă conduc la ea. În timp ce intram unul după altul, ca și cum singur n-aș fi fost capabil să nimerez drumul, am înfășurat și arfa în jurul sacului de piele. Am urcat la etajele superioare în cel mai frumos salon al mamei. Pe mine nu mă lăsa să vin niciodată aici când eram doar fiul său, gândeam. Dar acest gând fun locuit de dorința de a o rupe la fugă când am zărit că salonul era plin de femei. Înainte de a putea să plec, mama se apropie de mine și mă salută. Onorabile domn și fiu! Prietenele mele au venit să audă din gura dumneavoastră cum a fost întâlnirea cu cel mai apreciat. Onorabilă mama, am răspuns, regulile ordinului meu îmi interzice să vă relatez ceea ce mi-a spus. Lama mingiardon don mi-a ordonat să vă aduc acest sac cu ierbul și să vă ofer această ișarfă de salut. Onorabile lama și fiu, aceste doamne au venit de departe pentru a afla ce se petrece în casa celui foarte profund și pentru a auzi vorbindu-se despre el. Este adevărat că citește reviste indiene și are o sticlă care îi permite să vadă prin pereții camerelor caselor? Doamnă, eu nu sunt decât un Biet lama, doctor, abia întors de la munte și chiar indignat de a vorbi despre șeful ordinului nostru. Eu nu sunt decât un mesager. O tânără fată se apropie de mine. Nu mă recunoști? Sunt Yasuo. Adevărul e că o recunoscusem că ce era cea mai decorativă dintre cele opt-nouă femei. Era prea mult pentru mine, toate mă priveau în fumetate de vești. Onorabilă mama, am spus, acum, după ce mi-am tra mi transmis mesajul, trebuie să mă întorc la treburile mele. Am fost lav și am multe de făcut. Am salutat adunarea și m-am întors cât am putut de decent. Intendentul intrase în biroul său și un servitor mi-a adus calul. Fii atent când mă ajut să urc și ai am spus, ce am avut recent brațul și umărul rupt și nu pot singur. El deschise porțile și am ieșit în momentul în care mama apăruse în balcon și striga ceva. Calul alb o la stânga pentru a urma în sensul acelor de ceaștornic noul drum de Linghor. Mergeam încet, căci nu voiam să mă întorc prea repede. Am trecut pe la linga, gompa. Pe scurt am făcut turul complet al orașului. La întoarcere l-am văzut pe lama Mingiardondup. Ei bine, sang, ai un aer cam abătut. A bătut, ziceți? La mama era o ceată de femei care vroiau informații despre cel mai profund și vroiau să știe ce mi-a spus. Le-am spus că regulile ordinului nostru mi interzic să le relev ceea ce a fost. Închipuiți-vă toate aceste femei, mă devorau cu ochii. Ghidul meu a fost cuturat de un uriaș hoho de râs. Cel mai apreciat voia să știe dacă ești fixat aici sau te mai gândești încă la casă și la părinții tăi. Viața monahală îmi răsturnase noțiunile asupra vieții în societate, pentru mine femeile erau creaturi bizare și chiar mai sunt încă. Dar casa mea este aici, am exclamat, eu nu vreau să mă întorc la tatăl meu. Toate acele femei pictate cu părul gras și felul în care mă priveau, ele, mici ele scoteau mici strigăte ascuțite și culorile lor astrale erau oribile. Onorabile lama și ghid, nu mă mai trimiteți acolo. Oh, Lom Sang! În că ai fi în fruntea unei cete de femei. Mama ta a dat o recepție astăzi în cinstea ta și femeile au nevoie de amuzament. Ghidul meu nu mă lăsa să uit ușor aventura mea, dar după o săptămână mi s-a spus din nou că da, la Lama se interesează de mine și că a decis să merg din nou la părinții mei, când mama va da o recepție. Nimeni nu se opunea niciodată deciziilor celui mai apreciat. Noi toți îl iubeam nu ca pe un Dumnezeu, ci ca pe un om autentic așa cum era. Caracterul său era prea viu, dar întotdeauna era imparțial în exercitarea obligațiilor sale. Cât despre accesele sale de furie, ele nu durau niciodată mai mult de câteva minute. El era șeful suprem al statului și al bisericii. Al treilea ochi, Trapa